Datangnya tahun baru Islam Maka penting sekali Kalau pengajian kita ini Kita isi apa yang ada sangkut pautnya Dengan akhir tahun Hijri Dan kita masuk bulan Muharram Serta kita menerima tahun baru Hijri Kita kaum muslimin dan muslimat Di mana sejak kita berada Pada hari-hari ini Kita telah berada pada hari-hari Terakhir dari bulan Dzulhijjah. Kalau kita berada pada hari-hari Terakhir dari bulan Dzulhijjah, Bulan yang ke-12 Berarti kita berada pada akhir-akhir tahun Hijri 1405. Sebentar lagi, insya Allah kita akan menerima bulan Muharram yang menjadi permulaan tahun Hijri. 1406 Maka dalam hal ini Kita kesemuanya Orang-orang Islam Laki-laki dan perempuan Bahkan sejak Anak-anak Hendaknya selalu mengetahui Dan Selalu ingat Hingga dapat ikut serta Menyambut Adanya tahun baru Islam Di samping Apa yang merupakan Hari-hari Dan saat-saat Yang baik Demi untuk kita gunakan Kesempatan yang sebaik-baiknya Dalam peningkatan Amal-amal ibadat kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ulama-ulama kita kalau kita sudah berada pada hari terakhir dari bulan Wilhijjah yang berarti kita berada pada hari terakhir dari tahun Islam itu kita dianjuri. Agar kita mengadakan upacara pembacaan doa akhir tahun Yang mana isinya doa itu Kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dalam setahun yang lewat Amal-amal soleh kita Kesemuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan amal-amal kita yang salah, amal-amal perbuatan kita yang termasuk mungkar dan maksiat, agar kesemuanya dilebur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diberi maafirah dan maafnya. Maka hal ini penting sekali, apalagi doa itu sendiri. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. At-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Dalam hadis yang lain. At-du'a'u ibadah. Doa itu sari atau sumsum sum ibadah. Nah, kesempatan-kesempatan yang baik. Hendaknya kita gunakan mengajukan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk akhir tahun hijri maka terkenal dengan doa akhir istanah maka saya anjurkan masjid-masjid, langgar-langgar atau jamaah manapun setiap perseorangan muslim dan muslimat hendaknya menggunakan kesempatan yang baik oleh ulama-ulama itu dianjurkan agar kita baca pada hari terakhir. Yaitu sesudah asar atau antar asar dan maghrib. Kalau tidak sempat ialah ba'dal maghrib. Lalu ba'dal maghribnya setelah kita sholat maghrib bercamaah. Atau di mana saja kita berada. Kita melakukan salat ba'diatal maghrib. Lalu di sana kita mengadakan upacara pembacaan doa awal tahun. Jadi kita masuk tahun baru Islam kita mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam tahun itu kita dijaga oleh Allah dari gangguan hawa nafsu, dari ajakan setan dari amal-amal perbuatan yang akan mencelakakan dan merugikan kita dalam dunia dan akhirat. Dan agar kita diberi kekuatan untuk menjalankan ibadat dan meningkatkan amal-amal saleh demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hal ini penting sekali. Kesempatan kita gunakan. Maka hendaknya masjid-masjid, langgar-langgar, jamaah mana pun walaupun perseorangan mengambil kesempatan yang sebaik-baiknya. ...untuk mengadakan pembacaan doa awalus sana. Jadi awal dan akhirnya... ...bahkan seluruhnya... ...kita selalu hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita selalu mengajukan permohonan... ...pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita pelajari... Ajaran-ajak agama Islam yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita teliti dengan secara mendalam. Semua gerak-gerik kita itu selalu diisi permohonan. Dan doa-doa kepada Allah Subhanahu SWT. Demi keselamatan dan kejayaan dunia dan akhirat. Apalagi... Apabila datang tahun baru, situasi dan keadaan dunia makin merosot, makin banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang nyimpang daripada real dan garis syariat Allah Subhanahu Wataala, berdasarkan beberapa hadis Nabi Muhammad Sallallahu Sallam yang diantaranya. Ma' amin, illa waladzi badeh syirr minhu, hatta alqawrabatul. Tidak ada tahun datang kecuali sesudahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya hingga kamu berjumpa pada Tuhan. Jadi kalau kita pahami hadis ini tidak ada tahun datang kecuali tahun itu lebih buruk daripada sebelumnya. Kalau diteropong dan dilihat dari kacamata Al-Quran, kacamata Al-Hadis, serta kacamata seluruh ajaran syariat agama Islam, hadis ini dijelaskan pun oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Ma' min amil, illa, wayankus khairu fihi, wayazid al sharu, hatta al qawr abtakum. Tiada kecuali al khair, kebaikan itu merosak, mengurang, wayazid al dan bertambah syar kejahatan, kemungkaran dan kemaksiatan. Hingga kamu berjumpa pada Tuhan, artinya sampai hari kiamat. Kalau kita mau meneliti zaman yang terbaik adalah zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya boesu min khairi qurun bani adama qarnan fakarnan. Hatta kuntu mina al qarnil yang kuntu fih aku diutus oleh Allah jadi sebaik-baik sebaik abad dan masa anak adam maka aku berada dalam abad yang aku diutus itu jadi masa zaman dan abad yang terbaik adalah zaman yang mana Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahuwataala ini pun diperkuat oleh hadis yang lain. Khairul quruni qurni. Thumma alladzina yalunahum. Thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik abad, abad. Lalu kemudiannya, lalu kemudiannya. Abad atau masa dan zaman Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Itulah zaman yang paling baik. Lalu merosot, lalu merosot. Bahkan, kalau kita pahami dengan sesungguhnya, dunia dan situasi dunia pada saat masih ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi masih hidup dan Nabi itu pun menjadi pembal keamanan. Tentu zaman itu zaman yang paling tinggi Zaman paling mulia Tapi setelah wafat Nabi Muhammad SAW Jelas turun situasi dunia ini Tinggal sahabat Kira-kira 100 tahun habis itu sahabat Tidak ada Polo lagi Datang zaman tabi'in Tabi'in lama-lama habis lagi jadi turun tabiat-tabiat begitu selanjutnya Sampai zaman kita ini yang sudah ke-15 abad yang ke-15. Ini makin turun makin turun makin turun kalau sudah masuk acara kiamat, jadi rusaknya dunia ini tidak are menjemput Allah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam La taqumussaa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak, datang hari kiamat kecuali dunianya ini sudah tidak ada lagi orang nyebut Allah. Nyebut Allah sudah ada. Karena sursa. Dan laki-laki perempuan di jalan di embung ini kata hasrul humur. Mereka bertinggal aku sama dengan himar. Udah sudah hilang, malu hilang perikemanusiaan, hilang iman, hilang akidah hilang syariah, hilang fakwa kembali kepada hunkal an amibal hub Allah. Nah, Nabi memberikan penjelasan bagi kita jumikan itu agar kita kita kaum kamosimin memasuki hari, memasuki bulan. Memasuki tahun-tahun-tahun datang itu hendaknya kita selalu meningkatkan kewaspadaan kita. Kuduh hidrakum, ambilah kewaspadaan dari ajakan dan bisikan hawa nafsu, dari pengaruh setan dan dari pengaruh dunia. Karena makin lama makin lama makin lama orang-orang kafirin, musyrikin, munafiqin. Ahli muka dan makin meracalela. Coba kita lihat. Cata sejarah. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita ini. Begitu selanjutnya nanti. Zaman yang demikian ini ada jaminan baik. Tetapi bagi sebagian orang-orang Islam kata Nabi Muhammad SAW. La tazal ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. Layakuruhum, mankhalafahum, hatta yati amruhu. Ada beberapa hadis yang, man, yang maknanya sama. Masih tetap muafak. Kalau kita pelajari skrip bahasanya, muafak itu kelompok. Artinya jamaah kecil. jadilah tazalu muafakul min ummati masih ada golongan dari umat Allah yang Memegang hak dan kebenaran Tidak dapat diganggu oleh siapapun Yang menentang mereka Sampai datang kiamat Sebab Selagi belum datang kiamat Agama Islam masih dijaga oleh Allah Agama Islam tidak akan hilang Tidak akan rusak Tapi manusianya Bisa banyak Bisa sedikit Ini manusianya kalau agama Islam jangan khawatir, kita tidak boleh khawatir agama Islam ini rusak, tidak mungkin Jum'atan ya tetap Jum'atan, lima waktu ya tetap lima waktu mencuri, zina, khomer itu haram ya tetap pria, ibu bapak haram ya tetap pembagian waris itu-itu dia ya tetap halal haram ya itu, Qur'annya ya itu, hadir itu tidak akan berubah, kita tidak usah khawatir kenapa? Allah SWT amin Inna إِنَّا نَحْنُنَزَّلْنَا wa inna لَهُ lahafizun. Sungguh kami Allah menggunakan Al-Quran dan sungguh kami Allah menjaga Al-Quran Kalau Al-Quran yang dijaga oleh Allah tidak dapat berusak Sedangkan Al-Quran ini adalah menjadi pedoman pokok pangkal ajaran agama Islam Yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW Jelas Islam tidak akan rusak Di mana Islam bisa rusak? Tidak bisa yang kita khawatir ini manusianya manusia apakah persoarangan, apakah perkelompok, apakah daerah, apakah umat, ini manusianya kalau kita ambil saja sejarah Spanyol itu 700 tahun islam kuat kemajuannya luar biasa tapi lambat-lamat habis sama sekali kenapa? Karena dimasuki oleh hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan mereka tidak waspada masuk makanan haram minuman haram sampai gadis-gadis Eropa dimasukkan karena sudah haram haram haram Masya Lela muncul masa Masya lah, nasihat ulama yang dipatuhi Allah membuat taslim taslimuk kekuatan orang di luar Islam dihantamkan pada Islam diserbu oleh orang-orang Kristen Eropah serbu di sana dihancurkan yang islamnya lemah dikristankan dan yang masih kuat dilempar ke laut habis islam sama sekali pada kurang lebih tujuh tahun yang termasuknya zaman musa bin nasir yang waktu ada panglima namanya farik bin ziyad sampai ada gunung itu dilemahkan jabal farik loh bisa merosok Jadi Nabi menunjukkan demikian demikian tadi kita diberitahu, diperingatkan, yang hati hati hidup pada masa masa masa yang akan datang. Lama nah, ke itu kita kelas kembali kepada apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wala Taala Al-Quran dan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mengikut manusia, harus mengikut Al-Quran, mengikut Hadis yang dibawa oleh ulama-ulama kepada -ulama kita. Karena dunia ini selamanya sejak adanya manusia, mulai berkembang manusia zaman Nabi Nuh as sampai sekarang yang dilamakan orang kafir tetap lebih banyak daripada orang yang islam itu selamanya, selamanya mana bapanya sampai nanti hari kiamat kita Allah eh, Nabi Muhammad sitta Nabi aja min diperintah oleh Allah ya Adam akhir bak senar minzuriyah he Adam keluarkan golongan raka dari anak turun banyak min kam, Ya Allah seberapa Allah jad menguli alventis ami awatis awatis ain alirah wawahil al jannah <coughs> dalam setiap 1999 sembilan ratus sembilan puluh sembilan satu alisurga maka kalau kita berhati-hati hanya ikut kaprah Ekodunia, masyarakat manusianya, wah wow, tentu dia susah. Kita harus mengikuti Al-Quran, Hadis dan Syariah yang dibawa oleh ulama-ulama. Nabi diperingatkan oleh Allah. Wa in tufa akhraman ma akhraman fil al jiluluk an sabillah in yattibu in in yattabuona illa zan wa inhum illa yahusus. Wa in tufa akhraman fil al jiluluk an sabillah. Kalau kau mengikuti Muhammad kebanyakan orang di dunia ini Mereka menyesatkan kamu di jalan Allah Kenapa? Kebanyakan orang-orang kufur. Coba baca Al-Quran Kalau Allah menciptakan orang yang tidak baik Kafirun aksaruhum Kalau yang baik mesti waqalilun Coba lihat Beritif Al-Quran semua Kalau kita baca Al-Quran Allah menciptakan orang yang tidak baik fasik dan sebagainya Itu kafirun Aksarum, tapi yang baik itu khalilun. Coba lihat, Wakasirum minun fasikul, Wakasirum minun layal al aksarum minun layal al munasakinya. Tapi kalau kita memang baik betul sedikit Wakhalilum min ibadiy al shakoor. Kemana? Nah, jadi hari datang, bulan datang, apalagi tahun datang adalah. Lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi kita harus makin kuat memegang syariat agama Allah Subhanahu Wataala. Dengan selalu kita kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis Nabi Muhammad Sallallahu Sallam dan tuntun syariat yang sesungguhnya. Kemudian di dalam kita memasuki bulan Muharram. Yang tergolong al ash burul bulan-bulan terhormat ini pun sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diterangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna idda shuhuri, In daulah isna ashar fi kitabillah. Alikat jinul qayyim Fala tazrimu fihin Na'an pusakum Sesungguhnya hitungan Bulan-bulan bagi Allah SWT 12 bulan Telah tercatat Di kitab Allah Yaitu Allah al Ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat Itulah perapuan agama yang lurus, maka jalah kau menganiaya diri dirimu dalam bulan-bulan tersebut. Jadi Allah S.W.T menetapkan 12 bulan, yaitu dari mulai Muharram, Safar, sampai Zulqa'dah, sampai Zulhijjah. Karena ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul semua perjalanan dalam ibadat syariat agama Islam harus mengikuti catatan tanggal-tanggal dan bulan-bulan serta tahun-tahun Islam. Kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj, Nuzul Quran, apalagi perbuatan-perbuatan ibadah yang lain, haji, puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Sampai kita menghawli orang meninggal dunia Sampai kita mencatat baliknya anak itu bukan catatan tahun umum Tetapi tahun Islam Kalau orang punya anak dicatat tahun Islam sudah 15 tahun Tahun umum belum 15 tahun Catat saja anaknya lahir catat tahun Islam Itu kadang-kadang sudah 15 tahun umurnya Tapi tahun umum kan belum, masih kurang Sekarang kurang ini sudah balik atau belum? ikut yang mana ikut tahun Islam karena baliknya anak umur 9 tahun kalau sudah ada tanda laki atau perempuan tidak ada Kalau kita tanya pak umur saman berapa? Anggap orang tanya umurnya 50 tahun. Ini tahun apa? Tahun Islam. Kalau tahun, tahun umum mungkin masih 49 bulan atau kurang. Yang terjadi ini 50 tahun yang tahun Islam. Jadi yang mau amalah pencatutan dan sebagainya ini harus kita tahu. Nah maka setiap muslim dan muslimat harus tahu tahunnya. Harus tahu tanggalnya, bulannya, harinya. Ini untuk kepentingan syariat dan agama. Maka itu waktu zaman Sayyid Omar bin Khattab r.a. Jadi Khalifah kira-kira dapat lima tahun. Waktu memerksani beberapa surat, sudah ada tahunnya. Nah, ini Sana Umar mengatakan kita perlu ada tahun bagaimana kalau begini Nah antara seperunding Namun berasal sahabat Sama fikir Umar akan menentuk Ketawaan Islam Dan begini juga saran Sama Ali bin Abi Talib Kita bapak sahabat Hingga ditentukan oleh Sana Umar bin Khattab Rasulullah al-Hu Islam harus 9 tahun sendiri Diambil daripada hijrah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Walaupun terjadinya hijrah itu pada bulan Rabiul Awal, tapi hitungan bulan bulan pertama Muharram diajukkan hitungannya dari Muhar, 1 Muharram. Maka ditetapkanlah dengan tahun Hijrah. Yang sekarang kita masih dalam 1405, sebentar lagi kita akan masuk 1406. Nah, jadi <tuh> Kita harus mengetahui hal-hal yang ini. Nah ini sudah ditetapkan oleh Allah 12 bulan. Tidak dapat ditambah dan tidak dapat syukurannya. Lalu di antara 12 bulan itu kata Allah SWT. Ada 4 bulan yang terhormat. Yang dimuliakan oleh Allah. Allah memang maha kuasa. Dunia ini makhluk Allah SWT tidak disamaratakan semuanya. Ada macam-macam, ada mukmin, ada kafir Ada orang yang akan cerita nabi dan rasul, ada orang biasa Ada kaya, ada miskin Ada pandai, ada jahil dan sebagainya, macam-macam Ada bagus, ada jelek, ada putih, ada hitam Begitu juga tempat juga begitu Tempat yang ada yang dimuliakan oleh Allah, ada yang tidak Termasuk tempat yang dijadikan masjid itu yang dimuliakan oleh Allah Abul Biladillahai Masajudha, Abul Biladillahai Aswakuha, Masalnya. Jadi tempat yang menjadi oleh Allah masjidnya yang paling disenji apa saja, masalnya. Tapi perlu ke masal, darurat ya, ya darurat. Ini lah. Jadi tempat yang buat masjid paling dimuliakan oleh Allah. Coba lihat tempat, tempat di mana bidang tanah apa yang paling dimuliakan oleh Allah masjid. Apalagi tiga masjid almasjih haram. Al-Masih Nabawi, Al-Masih Al aqsa Nah, di sini. Jadi Allah menentukan. Jadi tidak disamaratakan. pua juga begitu. Ada yang dimaniskan, ada yang kecutkan, ada yang pahit, macam-macam. Ada dimuliakan oleh Allah. Nah, pergi hari. Ada dimuliakan oleh Allah. Hari Jum'at dimuliakan oleh Allah. Sayyidul Ayyam, Khairul Ayyam, Afudul Ayyam. Dan... Bulan-bulan itu pun juga ada dimulakan oleh Allah termasuk minh arba'atul khurum ada empat bulan yang terhormat itu setelah bulan agama Allah. Bulan apakah empat empat itu? Dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menjalankan haji tul haji Nabi dah haji sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan haji, kesempatan melakukan haji hanya satu kali, karena haji itu diwajibkan pada tahun 5 Hijrah nah, Ada lihat malah tahun 6 tapi yang tersuhur tahun 5 Hijrah Nabi baru dapat kesempatan tahun 10 Hijrah haji. karena nabi sibuk dengan jihad, peperangan, dakwah urus umat nah, di dalam Nabi melakukan ibadat haji tahun 10 Hijrah kerana setelah itu 80 hari kurapin Nabi waqat Maka terkenal hadsatul wada' Di Tanah Suci Pada Yaumin Nahar Nabi berkhutbah Di antara khutbahnya Nabi bersabda demikian Ayuhal mu'minun Inna az-zamana Tadistadar Ke hayatihi Yawma kharaqallahus sama watul af As-sana t-sana, 10 bulan, minhah 4 puluh haram, 3 mutawaliat, dzilqa'ja, dzilhikka, walmuhram, Wal warajibulur, al-ladhi bila jumada w shaban. Sesungguhnya zaman itu sudah berkisar, sudah berputar kembali sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Setahun itu dua belas bulan. Ketika Allah menyebabkan langit-langit Jumuh, saya tertutupkan. Di antara dua belas bulan itu, ada empat bulan yang terhormat. Yang satu yang, yang tiga berturut-turut. Zulqadah, Zulhijjah, Muharram. Dan bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumatil Akhir dan bulan Syabat. Nah. Dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW itu kita dapat mengetahui bahwa bulan yang terhormat Yang dimaksudkan Al-Ash'ul-Hurum Yalah 4, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, Muharram dan Raja Bulan ditemuliakan oleh Allah Allah melarang orang melakukan amal-amal perbuatan peperangan, pembunuhan, perbuatan menzalim Walaupun bulan apa saja boleh boleh, apalagi bulan ini Alalu ulama-ulama menjelaskan ahli pensyar hadis dan sebagainya dan penafsir ayat-ayat itu dalam 4 bulan ini amal-amal ibar kita ditingkatkan dan na'urubillah amal-amal dosa dan luraka pun diperbesar dosanya jadi ini kesempatan Harus kita gunakan kesempatan yang selesai baiknya Termasuk kita melakukan puasa Sebab Nabi Muhammad Sallallahu SAW bersabda Afdhul siyam Ta'da ramadhan Siyamu Syahrillahi al-Muharram Wa afdhul salati Ta'da al-faridhati Salatul lair Seutama-utamanya Sa puasa Sesudah puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, bulan Muharram. Padahal semua bulan-bulannya Allah, kok disukur bulan Allah. Ini tandanya kemuliaan bulan Muharram. Jadi seutama-utama puasa, sesudah bulan Ramadan, puasa pada bulan Muharram. Dan seutama-utama sholat setelah selama waktu, sholat tahajud, sholat malam. Sehingga Al Imam Alipin Abu Talib radhiyallahu anhu menceritakan, "Ya Rasul, ilah Nabi Sallallahu Sallam berkata, 'Ya Rasul Allah, ayuh sehari tak mungkinkan asumah بعد Ramadhan.' Kata, 'In sumta بعد Ramadhan fasumil muhrum, faillahu syahrul Allah, fihi yoomun.'" Taballahu ala qawmin, wa yatubu ala qawmin akharin Adalah tanya Ya Allah, Kalau saya ini akan melakukan puasa Setelah Ramadan Semen perintahkan saya puasa apa Bulan apa Kata Ketari puasalah Kalau kamu akan puasa betul Sesudah Ramadan puasalah bulan Muharram Dan itu bulan Allah Di dalam bulan itu ada Suatu hari Yang mana Allah Memberikan obat pada kaum kaum terdahulu dan awak akan tetap menerima obat kaum yang akan datang. Ali al Tafsir hadis menjelaskan itu yomi asuro. Nah, jadi kesempatan baik kita kaum Muslimin Muslimat maka saya anjurkan yang sehat, afiat, kesempatan ada, tidak tidak berhalang, tidak ulur, tidak sakit, hendaklah kita gunakan ini, terutama generasi muda, mudi kita kesempatan yang baik, badan yang sehat jangan masih muda, katakan waduh, harap orang tua, misu-misu aja orang tua menyesal, waduh coba isi nombien, tak lakoni di kape, akhirnya lah muda wala, wah, gak ngawar, gak ngitu nah ini sehatan, ini kesempatan kita harus gunakan peningkatan amal-amal soleh, agar kita menjadi orang yang kaya, kaya pahala. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tanya berapa hari kita puasa? Terserah satu bulan baik. Kan hadisnya In kunta tasum, in sumta fasmil muharom, sumil muharom puasa pada bulan muharom. Ya satu bulan. Tak kuat ya berapa saja Apakah? Ya dua puluh berapa? Aba belasan. Tak kuat. Satu kalau satu sampai sepuluh kalau satu sama ini ya masih begitulah kurang sanggup, ambil ya dua hari tasu'ah dan asyuroh, wah ini sunnah ini. ini kuat tanggal sembilannya dan tanggal sepuluh kalau dua hari ya masih maju mundur, ya ambil saja satu hari asyuroh, sepuluh sebab khusus untuk asyuroh <coughs> Nabi Muhammad SAW siyamu yawmi asyura inni ahtasibu ala Allah ayika fursanat ala tibadah wasa hari asyura aku berharapan penuh pada Allah Allah akan berdosa setahun yang akan datang jaminanya nah maka dalam hari asyura ada beberapa acara termasuk juga ulama-ulama menganjurkan agar kita membaca doa asyura apakah malamnya apakah siangnya doa asyura yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita turun-temurun beberapa abad yang lalu. Kita membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir tujuh kali, lalu ada dua ayat sekali. Auzu billahi minas syaiton. Dan termasuk diambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi khusus pada hari Asyura, kata Nabi man was'a ala a'yali fi yaum asyura, wa sallallahu alaihi fi sanad kuliah. Siapa yang meluaskan belanja bagi keluarganya pada hari asyura, dijamin rezekinya diluaskan oleh Allah dalam setahun. Ada ulama besar nama Al-Imam Ibn Uyayna, Sufyan Ibn Uyayna. Maksudnya hadir ini sampai 60 tahun, ada 7 tahun. Persis, cocok, tidak pernah kekurangan rezeki. Nah, ini penting sekali. Sebagai so, hidup kita ini tidak sampai kekurangan. Nah, di sini. Di samping itu kita banyak ibadah dan sebagainya. Nah inilah saudara sekiranya sampaikan demi untuk kita menyambut satu Muharram dengan Adzan Tahun Baru Islam 1406 dan beberapa peningkatan ibadat terutama pada bulan Muharram Sabit hari Ashuronya Insya Allah manfaat Bagi kita bersama. Kau muslimin mal muslimat fitrii wal wal akhirah Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اللهم عافنا في من هاذيت وعافنا في من عافيت وتولنا في من ضويت وبارك لنا في ما اوهيت وقنا برحمة الشر ما خويت اللهم عاجلنا من ضرر واغرنا من ضر الله عاجلنا من ابتلاء واغرنا من ابتلاء اللهم ارزقنا من عقولا فرهابا واجعلنا صاها من عمل اسكها من اخلاق رضبها ومن ازقزلها من عافل اجبلها من الدنيا خيرها من اخر عنها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنا في الاخره حسنا واعذنا عذاب النار اللهم كن ما اشربا الظالمين والمحل والمليات ما ضر منها وما ضر اللهم كن اشرب الظالمين والحاسدين والمؤذين انصرنا ضد الكافرين بما شهدوا وكمنوا يا اللهم انفعنا بما علمنا واشمل بمن ينفعنا اللهم انفعنا بما علمنا واشمل بمن ينفعنا اللهم انفعنا بما علم فلسعنا بما انفعنا اللهم باركنا فيما عطي جنافه وزغتنا اللهم ارجحنا بالحاضر والأهلنا والأولاجنا والذرياد والذرياد والذيوعين إيمانا كاملا ويقدا صالقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا وصلحا حالا طيما وعمرا طبيلا وبركا في طهدك يا الله مع الصحة والسلام والعاضر والمتال والنص المبين وقوم الكافرين اللهم اتجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق ذق وعملنا من مقبولا وصعينا سمشكورا والجهاد لجهاد المنصورا الزمن الزمن اللهم ربنا تقبل منا إنك ذاس من عليم وتعلينا إنك ذهب رحيم واغفر لنا وارحمنا نضمع لنا منصورنا لقبل الكافرين اللهم إنا نشرف العافية والمعافية الزائمة في الدين والدنيا والآخرة لرحمتك يا رحمة الراحمين لرحمتك يا رحمة الراحمين رحمة يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد صلّى سبحان ربك رب العزة العظيم سيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة.